Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa tabi'ahu bi insanin ila yawmiddin Wasallama tasliman kathira wa baad Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rasulullah SAW Aku bersaksi bahasanya Tidak ada sesembahan yang berada disembah Dan diibadai kecuali Allah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 Dan juga para muqimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah Yang dikarang oleh Syekhul Islam Rahimahullah Dan kitab ini adalah kitab tentang Aqidah sebagaimana namanya Berisi tentang penjelasan Aqidah yang benar yang sesuai dengan Al-Quran hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan masih kita pada pembahasan al-iman bil Beriman dengan takdir yang merupakan salah satu di antara rukun iman yang wajib diimani oleh seorang muslim dan tidak sah keimanan seseorang apabila dia tidak beriman dengan takdir Allah azza wajalla sampai kita pada penjelasan bahwa al qadar atau beriman dengan takdir ini ada dua derajat beriman dengan takdir ada dua derajat derajat yang pertama mengandung dua perkara demikian pula derajat yang kedua juga mengandung dua perkara derajat yang pertama Mengandung dua perkara Yang pertama adalah Beriman bahwasanya Allah Mengetahui segala sesuatu Mengetahui segala sesuatu Baik yang dahulu Maupun yang sekarang Maupun yang akan datang Mengetahui sesuatu yang mewujud Yang ada maupun yang tidak ada Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan Allah Bi kulli syai'in alim Allah bi kulli syai'in Alim dan Allah ma Maha mengetahui terhadap segala sesuatu nah, Sudah kita jelaskan keterangannya Kemudian perkara yang kedua Yang termasuk derajat yang pertama Adalah beriman Bahwasannya Allah menulis segala sesuatu Menulis segala sesuatu yaitu di dalam Al-lawkul <tuh> mahfud Di dalam Al-lawkul mahfud Mahfud yang merupakan kitab Tentang takdir Yang berisi tentang Takdir segala sesuatu yang terjadi Sampai Yaumul qiyamah Sampai hari kiamat Di dalamnya ada Tertulis rezeki Makhluk demikian pula ajal makhluk Demikian pula Amalan yang dilakukan oleh makhluk Segala sesuatu Ada di dalam Ini adalah Derajat yang pertama Yaitu beriman dengan ilmu Allah. Kemudian yang kedua adalah beriman dengan penulisan Allah SWT ta terhadap takdir tersebut. Dan sudah kita jelaskan tentang dua perkara ini pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian sekarang kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Masih menjelaskan tentang masalah tata cara beriman dengan takdir. Qala rahimahullah berkata pengarang rahimahullah semoga Allah merahmati beliau. Wa amma at darajatul saniah, fahiah ma'jiatul Allah al nafidata wa kudratu al shamilatu, wahyu al iman bainna ma sha Allahu kana, wa ma lam ysha lam yakan. Beliau mengatakan, Adapun derajat yang kedua. Derajat yang kedua dari beriman dengan takdir Dan isinya seperti yang sudah disampaikan oleh beliau Ada dua perkara Jadi derajat yang pertama ada dua perkara Demikian pula derajat yang kedua ada dua perkara Berarti semuanya berapa? Empat perkara Yang dinamakan dengan Marotibul iman bil qadar Marotibul iman bil qadar Yaitu urutan Beriman dengan takdir Dibagi oleh Syekhul Islam menjadi dua derajat Dan masing-masing derajat Ada dua perkara Syai'ayni Ada dua perkara Masuk pada derajat yang kedua Beliau akan menyebut, menyebutkan di sana Dua perkara yang masuk di dalam derajat yang kedua ini Fahiyah Maka dia adalah Masyiatullah annafilah Wa kudratuhu asyamilah Yaitu Beriman dengan masyiatullah kehendak Allah an-nafidatu yang pasti terjadi yaitu meyakini bahwasanya kehendak Allah itu masyiatullah apabila Allah menghendaki pasti akan terjadi inna ma amruhu idza arada syai'an ay yaqul lahu kun sesungguhnya perkara Allah apabila menghendaki sesuatu mengatakan apa pun jadilah, fa'yun maka terjadilah sesuatu tersebut, iaitu sesuatu yang dikendaki oleh Allah Azza Wajalla. Jadi masyiyatul an nafidah, iaitu beriman bahasanya Allah Swt memiliki masyiyah yang nafidah yang pasti terjadi. berbeda dengan masyiyah makhluk, kadang dia mengendaki sesuatu dan belum tentu terjadi atau tidak menghendaki sesuatu tetapi justru terjadi. Ini adalah masyiat kita. Adapun masyiat Allah, maka masyiat Allah adalah annafidhah al-madiyah, yaitu pasti terjadi wa qudratuhu al Dan beriman dengan qudrah Allah yang menyeluruh. Beriman dengan qudrah yaitu kemampuan Allah yang menyeluruh meliputi segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah, Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah dan Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kuli syai' itu segala sesuatu. Yang menunjukkan kepada kita bahwasannya kudratullah, kemampuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu di dunia ini kecuali itu di bawah kudratullah. Itu semua di bawah kemampuan Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang keluar dari kudratullah. Baik itu makhluk sendiri ataupun apa yang dia amalkan maka itu di bawah kudratullah. Semuanya adalah makhluk Allah Azza wa Jal. وَهُوَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ kan. Wahm alamiyasya lamiyakum dan dia adalah belum mulai menjelaskan dan dia adalah beriman bahwasanya apa yang Allah kehendaki kana pasti akan terjadi tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah kalau Allah menghendaki sesuatu maka tidak akan ada yang bisa menolaknya apabila menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Maka tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menghalangi kehendak Allah. Ingin memberikan rezeki kepada seseorang. Ingin memberikan kebaikan kepada salah seorang di antara hambanya. Maka tidak ada seorang makhluk pun. Sesakti apapun dia bisa meng menghalangi kehendak Allah. Azawajal. Masya Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Wama lam yasha' Dan apa yang Allah tika, tidak kehendaki, maka tidak akan terjadi. Bagaimanapun kita menghendaki dan berusaha dengan kemampuan kita. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak mungkin akan terjadi. Berarti masyiatullah nafilah. Yang kehendak Allah itu pasti akan terjadi. Ini maksudnya. Jadi beriman dengan masyiatullah nafilah adalah beriman bahwasannya apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi berarti apa yang kita lihat dia di permukaan bumi berupa nikmat demikian pula berupa ujian berupa musibah semuanya itu dengan apa? dengan Allah semuanya dengan kehendak Allah tidak ada yang terlepas dari kehendak Allah dan tidak mungkin terjadi di permukaan bumi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 bila mengatakan dan sesungguhnya tidak ada sesuatu di langit demikian pula tidak ada sesuatu di bumi min harakatin wala sukunin berupa bergeraknya sesuatu atau diamnya sesuatu illa bi mashiatillah kecuali dengan kehendak Allah ya apa yang terjadi baik di atas di langit maupun yang ada di bumi sesuatu yang bergerak Ataupun sesuatu yang diam Maka itu tidak bergerak Dan tidak diam kecuali dengan kehendak siapa? Dengan kehendak Allah Bergeraknya apa saja? Termasuk ucapan kita Bergeraknya lisan kita Bergeraknya kepala kita Kedipan mata kita Bergeraknya tangan kita ketika menulis Berjalannya kita Bergeraknya angin Bergeraknya pohon Segala sesuatu yang bergerak Dari yang kecil sampai yang besar Tidak bergerak kecuali dengan Tanda Allah Tidak mungkin dia Bergerak kalau Allah SWT tidak Menghendaki Demikian pula Min sukun Demikian pula sesuatu yang diam Di langit maupun di bumi Yang kecil maupun yang besar yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat Tidaklah dia diam Kecuali dengan kehendak siapa? Dengan kehendak Allah Bapak melihat tiang yang diam sekarang Masjid yang diam Gunung yang diam Karpet yang diam Semuanya yang kita sebutkan tadi adalah Benda yang diam, tidak bergerak Ketahuilah bahasanya itu tidak diam Kecuali dengan kehendak Allah Allah yang menghendaki dia diam sehingga dia Diam Ini adalah termasuk iman kita dengan takdir Allah SWT Dan ini adalah masuk pada derajat yang kedua Yaitu beriman dengan masyiatullah annafilah Beriman dengan kehendak Allah yang pasti terjadi Baik itu berupa sesuatu yang bergerak Maupun sesuatu yang diam Maka itu tidak mungkin keluar dan lepas dari masyiatullah Kemudian dia mengatakan Tidak mungkin ada sesuatu di dalam keraja kerajaannya Tidak mungkin ada sesuatu di dalam kerajaannya Di dalam kekuasaannya Illa ma yurid Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Yang tidak mungkin tercipta di dalam kerajaannya terjadi sesuatu di dalam kerajaannya di dalam kekuasaannya kecuali itu apa yang sudah dikehendaki oleh, oleh Allah wa annahu subhanahu wa ta'ala 'ala kulli syai'in qadir minal maujudati wal ma'lumat dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk melakukan segala sesuatu minal maujudat wal ma'lumat Baik itu sesuatu yang mawujud Yang kita lihat Yang ada, yang terwujud Maupun yang ma'adumat Ataupun yang tidak terjadi Yang tidak ada Maka itu semua Di bawah kehendak Allah Itu semua di bawah Qudratullah Azza Wajalla. Fama min makhlukin Fil ardi Wala fis samai Illallahu khalikuhu subhanah La Maka tidak ada sesuatu yang makhluk Sesuatu yang diciptakan Baik di bumi maupun di langit Kecuali Allah yang telah menciptakan Sesuatu tersebut Dan ini adalah Derajat yang kedua Di dalam perkara yang kedua Di dalam derajat yang kedua ini Tadi kita sebutkan Bahasanya derajat yang kedua ini Ada berapa perkara? Dua perkara Yang pertama adalah masyia ah. Yang pertama Perkara yang pertama adalah beriman dengan masyia ah. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Syekhul Islam Yaitu beriman dengan Kholkullah Beriman dengan kholkullah Yaitu bahwasanya Allah Menciptakan segala sesuatu Kalau yang kedua Yang pertama tadi berkaitan dengan masyia ah, Dengan kehendak Maka yang kedua ini berkaitan dengan yaitu Allah yang menciptakan segala sesuatu ya Allah yang menciptakan segala sesuatu Baik makhluknya Maupun apa yang dilakukan oleh makhluk tersebut Baik amilnya Baik yang melakukan seperti manusia Ataupun hewan Ataupun yang lain Demikian pula amalan yang mereka lakukan Bergeraknya dia Diamnya dia Berbicaranya dia Makannya dia Maka itu semua adalah ciptaan Allah Azza wajalla. Ya, oleh karena itu beliau mengatakan "Fa min makhluqin fil ardi wa la fis samai illallahu khaliquhu." Tidak ada sesuatu yang diciptakan di langit maupun di bumi kecuali Allah yang telah menciptakan sesuatu tersebut. Yang yang ada di langit maupun yang ada di bumi dan dalilnya adalah firman Allah Azza wajalla Allahu Qaliku Kulli Shay, Allahu Qaliku Kulli Shay, Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu ia selain Allah, selain namanya dan juga sifatnya, maka itu adalah makhlukun Lillah. Itu adalah makhluk bagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan Allahu Qaliku Kulli Shay, segala sesuatu menunjukkan bahasanya segala sesuatu selain Allah. Dan selain namanya, selain sifatnya Maka itu adalah makhluk Demikian kula firman Allah Wallahu khalaqakum wa ma Dan Allah yang telah menciptakan kalian Wa ma dan apa yang kalian kerjakan Wallahu khalaqakum Allah yang telah menciptakan kalian Artinya yang mengamalkan Hamba yang melakukan Itu yang menciptakan Allah Demikian pula wamata amalun dan apa yang kalian kerjakan, ucapan kita, bergeraknya kita, diamnya kita, tidurnya kita, maka itu yang menciptakan juga Allah. Baik orang yang melakukan maupun amalan yang dia lakukan, maka semuanya adalah makhluk bagi Allah Azza Wajalla. Demikian pula di dalam hadis Rasulullah SAW katakan, Inna Allah Qalqun. Kullasani'in wasan'atah Sesungguhnya Allah menciptakan Kullasani'in Menciptakan yang melakukan Wasan'atahu demikian pula apa yang dia lakukan Orang yang melakukan Allah yang menciptakan Demikian pula amalan yang dia lakukan Ini yang menciptakan juga Allah Azza wa La khaliqa ghayruh Tidak ada yang menciptakan selain dia wala rabbasiwa demikian pula tidak ada rob selain Allah azza wajalla ini adalah keterangan dari syaikhul islam ibnu taimiyah tentang darajat yang kedua derajat yang kedua dia mengandung dua perkara yaitu beriman dengan masyiatullah yang nafizah demikian pula beriman dengan khalqullah bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu dan telah menyimpang di dalam masalah ini Golongan yang menyimpang Yang telah menyimpang di dalam masalah ini Golongan yang menyimpang Di sana ada aliran Yang menyimpang di dalam masalah qadar Dan ini sudah dibantah secara ringkas oleh Syekhul Islam Di dalam apa yang tadi kita sebutkan Contoh misalnya Keyakinan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Bahwasannya Masyiathullah tadi adalah nafilah dan qudratullah syamilah. Qudrah Allah ini meliputi segala sesuatu. Dan masyiatullah ini nafilah pasti akan terjadi. Di sana ada aliran yang menyimpang yang mengatakan bahwasanya untuk masyiah makhluk Maka ini adalah tidak ada kaitannya dengan masyiah Allah azza wajalla. Jadi masya'ah makhluk ini yang menciptakan adalah makhluk itu sendiri, tidak dikaitkan dengan masya'atul Allah. Ya, ini menunjukkan ini menunjukkan bahasanya mereka menyimpang di dalam masalah masya'ah. Adapun ahlu sunnah wal jama'ah maka mereka meyakini seperti yang tadi kita sebutkan bahasanya masya'atul Allah ini nafila dan kuudrah Allah ini menyeluruh, iaitu meliputi segala. Sesuatu termasuk di antaranya masya'atul makhluk. Jadi masya'ah kita itu di bawah masya'ah Allah. Adapun aliran ini, yaitu yang dinamakan dengan al-Qadariah, maka mereka mengingkari hal ini. Jadi mereka mengatakan bahasanya masya'atul masya'atul makhluk kehendak makhluk ini tidak ada kaitannya dengan masya'atullah. Dan ini bertentangan dengan dalil yang sahih. ...dari Al-Quran dan akan disebutkan oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dalilnya. Yang menunjukkan bahasanya, Masyiatul makhluk, masyiat makhluk itu di bawah masyiat Allah Azza wa Jal. Demikian pula, ketika beliau menyebutkan, فَمَا مِنْ مَخْلُوقٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي illa Allahu أَلَّهُ خَلِقُهُ Itu ketika beliau menjelaskan bahawa, ...segala sesuatu ini adalah diciptakan oleh Allah. Ini juga bantahan terhadap Qadariyah. Karena mereka meyakini bahwa amalan yang dilakukan oleh makhluk itu yang menciptakan makhluk itu sendiri. Jadi amalan yang dilakukan oleh makhluk menurut Qadariyah. Menurut aliran Qadariyah. Ini yang menciptakan adalah makhluk itu sendiri. Bukan diciptakan oleh Allah. Bukan diciptakan oleh Allah. Ini keyakinan Al-Qadariyah. Ya. Jadi mereka meyakini kita yang menciptakan adalah Allah. Tetapi amalan yang kita lakukan berupa ketaatan, berupa kemaksiatan. Maka ini yang menciptakan diri kita sendiri. Ini keyakinan Qadariyah. Dan ini bertentangan dengan dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Karena Allah mengatakan Allahu Khaliqu ku Kulli Syaih. Allah menciptakan segala sesuatu baik kita sendiri maupun yang kita amalkan itu masuk di dalam syait masuk di dalam sesuatu ini artinya kita dan apa yang kita amalkan ini diciptakan oleh Allah semuanya demikian pula dalil yang tadi kita sebutkan Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan berarti apa yang kita amalkan diciptakan oleh Allah. Demikian pula hadith Nabi SAW yang tadi kita sebutkan, inna allaha qalikun kulla sani'in wasan'atah. Sesungguhnya Allah yang menciptakan orang yang melakukan. Kulla sani' Orangnya yang melakukan, Allah yang menciptakan. Wasan'atahu demikian pula. Apa yang dia amalkan, apa yang dia lakukan, ini juga diciptakan oleh Allah. Dalil ini membantah keyakinan orang-orang kau yang mereka mengatakan bahasannya amalan yang kita lakukan ini yang menciptakan kita sendiri. Ini adalah keyakinan yang batal dan tidak sesuai dengan dalil yang sahih. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa ma'adalih. Fakat amar al-ibada bta'athi, wata'atirusulhi, wanahahum al-ma'asyat ini. Bersamaan dengan itu kata beliau itu bersamaan dengan iman kita dengan takdir Kita beriman dengan takdir Dengan empat perkara yang tadi disebutkan Dua derajat, masing-masing derajat mengandung dua perkara Jadi semuanya ada empat perkara Yang pertama adalah beriman dengan ilmu Allah Yang kedua adalah beriman dengan penulisan Allah Kemudian yang ketiga beriman dengan masyiatullah Kemudian yang, yang keempat adalah beriman dengan Penciptaan Allah SWT terhadap segala sesuatu Ini empat yang dinamakan dengan Maratibul Qadar Beliau mengatakan Bersamaan dengan iman kita Dengan takdir tersebut Maka Allah telah menyuruh para hamba bitaati. Allah telah menyuruh para hamba Untuk taat kepadanya Wa taati rusulihi Dan taat kepada para rasulnya wa an ma'siyatihi dan Allah telah melarang mereka untuk berbuat maksiat kepada kepada Allah. Beliau ingin mengingatkan kepada kita, bapak-bapak sekalian, bahwasanya seorang muslim, seorang yang beriman, di samping dia diperintahkan untuk beriman dengan takdir, maka dia diperintahkan untuk beriman dengan syariah Perhatikan Selain kita diperintahkan untuk beriman dengan apa? Dengan takdir, kita juga diperintahkan untuk beriman dengan syariat. Selain takdir kita imani, demikian pula syariat harus kita harus kita imani. Tidak boleh seseorang mengambil salah satu di antara keduanya dan meninggalkan yang lain. Beriman dengan takdir, kemudian dia tidak beramal. Dia mengatakan bahwasanya takdir sudah ditulis. Amalan manusia sudah ditulis Rezeki sudah ditulis Maka saya tidak perlu bekerja Yang namanya surga dan neraka Penduduknya sudah ditulis Maka saya tidak akan beramal Ini berarti hanya beriman dengan takdir Tetapi meninggalkan iman dengan syariat Dan ini sesat Demikian pula sebaliknya Beriman dengan syariat Tetapi dia mengingkari takdir Maka ini juga sesat. Adapun ahlu sunnah wal jamaah yang berpegang dengan Al Quran dan juga berpegang dengan hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafus sahabe para sahabat Rasulullah, maka mereka beriman dengan keduanya, beriman dengan takdir sebagaimana yang Allah perintahkan. Demikian pula beriman dengan apa? Dengan syariat. Kedua-duanya diimani oleh mereka. Makanya Syekhul Islam mengatakan, selain itu, yaitu selain beriman dengan takdir, maka Allah memerintahkan hambanya untuk taat kepadanya dan juga taat kepada Rasulnya. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu Allah ati wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Apabila datang perintah dari Allah dan Rasulnya dikerjakan. Ini namanya ta'a. Apabila ada perintah dari Allah dan Rasulnya dikerjakan. Apabila dilarang dari kemaksiatan maka ditinggalkan. Wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman. hendaklah kalian ta'at kepada Allah dan hendaklah kalian ta'at kepada Rasul. Ini perintah atau bukan? Perintah perintah dari Allah Azza wa Jal Kepada kita Yaitu setiap orang yang Mengaku dirinya beriman Untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya Berarti kita selain diperintah untuk beriman dengan takdir Kita juga diperintahkan Untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya Apabila ada perintah kita kerjakan Dan apabila ada Kemaksiatan yang dilarang maka kita Tinggalkan Wa ati Demikian pula mentaati Rasul-Rasulnya Dan kita telah diutus kepada kita Rasulullah SAW Dan kita diwajibkan untuk taat kepada beliau Dan barang siapa yang taat kepada Rasul Pada hakikatnya dia telah taat kepada Allah Karena beliau SAW tidaklah membawa kecuali syariat yang dibawa dari Allah Azza Wajalla. Apa yang beliau bawa, itu adalah asalnya dari Allah. Beliau sebagai seorang Rasul adalah mubalih. Yaitu menyampaikan dari Allah SWT. Ketika beliau memerintahkan sesuatu, hakikatnya itu adalah perintah dari Allah. Ketika beliau melarang dari sesuatu, dari kemaksiatan, maka sebenarnya larangan tersebut berasal dari Allah. Demikian pula ketika beliau mengabarkan dengan sebuah kabar, memberitakan dengan sebuah berita... Maka kabar dan juga berita tersebut adalah berasal dari Allah swt dan beliau hanya menyampaikan. siapa yang taat kepada beliau maka pada hakikatnya dia taat, telah taat kepada Allah azza wajalla. Allah mengatakan: "Mayyitil Rasulah fakad aqaa Allah. Mayyitil Rasulah fakad aqaa Allah. Barangsiapa yang taat kepada Rasul maka pada hakikatnya dia telah taat kepada. Kepada Allah, karena beliau adalah seorang utusan datang kepada kita, diutus kepada kita membawa sesuatu dari Allah azza wajalla. Wanaha hum an maksiatihi. Demikian pula Allah swt melarang mereka, yaitu melarang para hamba untuk berbuat maksiat kepada Allah azza wajalla. Ini semua ada di dalam dalil-dalil yang sahih. Kewajiban kita untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya dan larangan atas kita semua untuk memaksiati Allah dan juga rasulnya. Jadi orang yang beriman diharuskan untuk beriman dengan dua perkara ini tadi. Yang beriman dengan takdir dan juga beriman dengan apa? Dengan syariat. Ini yang ingin beliau ingatkan kepada kita. Kemudian beliau mengatakan wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqina wal muhsinina wal muqsitina وَيَرْضَ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَلِحًا Belum katakan, dan dia subhanahu itu Allah Azza Azawajal Mencintai orang-orang yang bertakwa Allah mencintai orang-orang yang bertakwa Dan orang-orang yang muksinin Dan orang-orang yang muksidin Jadi maksud dengan muksidin adalah orang-orang yang adil dan orang-orang yang muksinin adalah orang-orang yang memperbaiki amalnya. Dan Allah SWT telah mengabarkan di dalam Al-Quran. Bahasanya Allah mencintai tiga golongan ini. Yaitu Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang muksinin. Demikian pula mencintai orang-orang yang muksidin. Allah mengatakan, Inna Allah hayuhibbul Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muksinin. Dan Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Dan Allah mengatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Tunjukkan kepada kita Bahasanya Allah mencintai sifat takwa, ihsan dan juga keadilan dan Allah mencintai orang-orang yang melakukannya. Allah mencintai orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut wa yardha 'anil ladzina amanu wa 'amilu dan Allah ridha terhadap orang-orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Allah ridha kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya keyakinan kita tentang takdir Iman kita tentang takdir. Bahasanya segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Baik berupa ketaatan maupun kemaksiatan. Ketaatan yang dilakukan oleh orang yang taat. Demikian pula kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang berbuat maksiat. Semuanya diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Bahkan kekufuran orang yang kafir. Kesyirikan orang yang musyrik. Kenifakan orang yang munafik. Itu semua adalah dengan ciptaan Allah. Itu semua yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jal. Tetapi boleh ingin mengingatkan, tidak semua yang diciptakan oleh Allah, dicintai dan diridai oleh Allah SWT. Ini yang perlu kita bedakan dan perlu kita ingat. Tidak semua yang dikendaki oleh Allah terjadi di dunia. Tidak semua makhluk yang diciptakan oleh Allah terjadi di dunia, dicintai oleh oleh Allah. Tetapi mereka terbagi menjadi dua. Ada di antaranya yang diridhai dan dicintai oleh Allah dan ada di antaranya yang tidak dicintai oleh oleh Allah. Jadi kadang Allah menghendaki sesuatu dan Allah tidak mencintai sesuatu tersebut. Contoh misalnya adanya iblis. Allah benci dengan iblis, bahkan Allah melaknat iblis. Allah ciptakan iblis tetapi Allah membenci Iblis dan melalatnya. Menunjukkan bahasanya di sana ada... Sesuatu yang diciptakan oleh Allah... Tetapi Allah tidak mencintai... Sesuatu tersebut. Termasuk di antaranya kemaksiatan... Kesyirikan, kenifakan... Semuanya diciptakan oleh Allah. Tetapi Allah tidak mencintainya. Dan di sana ada... Sesuatu yang Allah cintai... Tetapi tidak Allah jadikan. Tidak Allah ciptakan. Sesuatu yang Allah cintai... Tetapi tidak Allah jadikan... Tidak Allah ciptakan Seperti misalnya imannya Fir'aun Allah senang apabila Fir'aun beriman Ia ya atau tidak? Ia ya. Allah senang apabila Fir'aun beriman kepada Musa Tetapi Allah kehendaki tidak Fir'aun beriman? Tidak Berarti di sana ada sesuatu yang Allah cintai Tetapi tidak terjadi Contohnya adalah imannya Fir'aun Demikian pula imannya orang-orang yang kafir Allah senang dengan keimanan mereka Tetapi Allah tidak menghendaki keimanan Tidak menghendaki terjadinya keimanan mereka Jadi ada sesuatu yang terjadi Yang Allah ciptakan dan Allah tidak mencintainya Dan di sana ada sesuatu yang tidak terjadi Dan Allah mencintai sesuatu tersebut Ini yang perlu kita perhatikan Dan boleh di sini mengingatkan Dengan mengatakan bahasanya Allah mencintai orang yang bertakwa Allah mencintai orang yang bertakwa, mencintai orang yang muhsinin, mencintai orang yang adil dan Allah ridha kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh. Kemudian beliau mengatakan, "Wa la yuhibbul kafirina wa la yarda 'anil qaumil fasidin wa la ya'muru bil fakhsya wa la yarda Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir Padahal Allah yang menciptakan mereka Keyakinan kita tadi Allah yang menciptakan segala sesuatu Yang mukmin maupun yang kafir Termasuk orang yang kafir Yang menciptakan adalah Allah Tetapi Allah mengatakan di dalam Al-Quran Mengabarkan bahasanya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir Berarti ada sesuatu yang terjadi Tercipta di permukaan bumi Dan Allah tidak menyukainya Seperti orang-orang yang kafir Gua layarlah anil kau bil dan Allah tidak ridho dengan orang-orang yang fasik itu orang-orang yang senang berbuat maksiat Allah tidak meridhoi mereka tidak menyenangi mereka padahal mereka juga diciptakan oleh oleh Allah. Gua layak murubil faksiyah dan Allah tidak memerintahkan dengan kefahisan iaitu sesuatu yang merupakan maksiat maka Allah tidak memerintahkan dengan faksiyah Demikian pula Allah tidak rido kekufuran bagi hambanya. Allah tidak rido dengan kekufuran. Padahal kita lihat di dunia banyak orang yang kafir kepada Allah. Allah tidak rido dengan kekufuran tersebut. Allah yang menciptakan orang-orang yang kafir tersebut, demikian pula kekufurannya. Tetapi Allah tidak rido dengan kekufuran tersebut. Walla yuhibbu al fasad dan Allah juga tidak menyukai tidak mencintai kerusakan Orang yang melakukan kerusakan Di permukaan bumi ya Dengan perbuatan maksiat Dengan perbuatan kufur, dengan perbuatan syirik Ini adalah kerusakan di permukaan bumi Allahu la yuhibbu Al-fasad Dan Allah tidak menyukai Kerusakan dan kerusakan terjadi Dan ini semua menunjukkan kepada kita Bahawasanya tidak semua Yang terjadi di permukaan bumi Ini dicintai oleh Allah Azza wa Jal oleh karena itu para ulama Yang membagi iradah ada dua Iradatullah Itu ada dua Berdasarkan Al-Quran dan juga hadith Rasulullah SAW Iradah yang pertama adalah Iradah kauniyah Iradah kauniyah Kemudian yang kedua adalah Iradah syar'iyah Yang kedua adalah Iradah syar'iyah Ini adalah pembagian iradah Dengan istikra' Ya dengan membaca dalil dari Al-Quran maupun hadith Rasulullah s.a.w. disimpulkan bahasanya iradah ada dua. yaitu Iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Apa yang dimaksud dengan iradah kauniyah? Yang dimaksud dengan iradah kauniyah adalah iradah yang tadi kita sebutkan maknanya. yaitu Iradah yang meliputi segala sesuatu. Dan ini... Tidak harus dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Allah SWT menciptakan Iblis. Allah SWT menciptakan kemaksiatan. Itu semua adalah dengan iradatullah. Dengan kehendak Allah. Tetapi iradah yang mana? Iradah kauniyah. Ya iradah kauniyah. Ini meliputi segala sesuatu. Yang dicintai oleh Allah maupun yang tidak dicintai oleh Allah Azza Wajalla. Adapun Ada pun iradah syari'iyah maka ini adalah irada Allah yang berkaitan dengan mahabbatullah berkaitan dengan kecintaan Allah inilah yang dimaksud dengan irada syariah, seperti misalnya Allah mencintai keimanan Allah mencintai keimanan Allah atau Allah menginginkan keimanan bagi penduduk bumi Allah menginginkan yaitu memiliki irada keimanan bagi penduduk Bumi Ini adalah iradah syar'iyah Karena iman ini dicintai oleh Allah Allah menginginkan keimanan Fir'aun Allah menginginkan keimanan manusia Maka ini adalah iradah syar'iyah Dan para ulama menjelaskan Iradah syar'iyah tidak harus terjadi Iradah syar'iyah tidak harus terjadi Seperti misalnya Allah menginginkan imannya Fir'aun Atau Allah mencintai imannya Fir'aun tetapi terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Allah menginginkan imannya iblis. Ini adalah irada syariah. Tetapi tidak terjadi. Jadi ini adalah makna dari irada syariah yaitu berkaitan dengan mahabbatullah, berkaitan dengan mahabbah Allah yaitu kecintaan Allah azza wajalla. Adapun irada kauniyah maka ini tidak diharuskan itu sesuatu yang dicintai oleh Allah azza wajalla. Baik, Sekarang misalnya ada pertanyaan Imannya Abu Bakar As-Siddiq Berimannya Abu Bakar As-Siddiq Ini masuk di dalam iradah kauniyah Atau iradah syariyah Atau masuk Di dalam keduanya Syariyah dan juga kauniyah Siapa yang tahu Imannya Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq itu khalifah yang pertama Imannya beliau ini masuk di dalam iradah syar'iyyah atau iradah kauniyah atau masuk di dalam keduanya atau tidak termasuk keduanya ada yang bisa jelaskan ya masuk keduanya insyaallah masuk di dalam keduanya imannya Abu Bakar as siddi terjadi atau tidak terjadi beliau adalah mukmin dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang beriman Kemudian yang kedua, imannya beliau dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai. Berarti kalau itu terjadi masuk di dalam irada kauniyah. Dan kalau imannya beliau ini dicintai oleh Allah, maka ini masuk di dalam irada syariah. Berarti imannya Abu Bakar As-Siddiq ini masuk di dalam irada kauniyah yaitu Allah mengendaki keimanannya dan terjadi dan masuk di dalam irada Karena Allah mencintai Keimanan Abu Bakar As-Siddi siddiq Pertanyaan yang kedua Imannya Fir'aun Imannya Fir'aun Ini masuk di dalam Iradah Kauniyah Atau masuk di dalam iradah Syariah Siapa yang tahu Iradah Kauniyah, imannya Fir'aun Imannya Fir'aun Fir'aun beriman ini masuk dalam iradah kauniyah atau iradah syariah? Apa? Uh, uh, iradah syariah. Ya, iradah syariah. Penjelasannya bagaimana? Dia bukan termasuk iradah kauniyah. karena Fir'aun tidak beriman. Berarti Allah tidak menghendaki. Allah tidak menghendaki. Berarti imannya Fir'aun tidak terjadi. Yang terjadi di sini adalah iradah syar'iyyah yaitu Allah sebenarnya menghendaki yaitu mencintai apabila Firaun apa? beriman tetapi secara kauniyah tidak tidak terjadi berarti yang terjadi di sini adalah iradah syar'iyyah dan bukan iradah kauniyah baik ini adalah perbedaan antara iradah syar'iyyah dengan iradah kauniyah kemudian setelah itu bil mengatakan rahimahullah wal 'ibadu fa'ilun haqiqatan وَاللَّهُ قَالِقُ أَفْعَالِهِمْ وَالْعَبْدُ وَالْمُؤْمِنُ الْكَافِرُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبَرُ وَالْفَاجِرُ وَالْمُصَلِّ وَالْصَائِرُ Boleh mengatakan dan para hamba fa'iluna haqiqatan dan para hamba mereka lah yang fa'ilun mereka lah yang melakukan amalan haqiqatan yang hakika. dan Allah yang menciptakan amalan mereka Beliau ingin menjelaskan kepada kita dan ini bantahan terhadap sebagian aliran. Perhatikan Allah yang menciptakan amalan kita dan kita yang melakukan amalan tersebut. Walabdu dan hamba, walmukmin hamba lah dia yang beriman. Walkafir dan dialah yang kafir. Walbaru dan dialah orang yang berbuat baik. Walfajiru dan dialah orang yang berbuat fasik wal musalli wasa'in dan dialah orang yang salat dan dialah orang yang berpuasa. Jadi yang beriman hamba. Dan yang kafir juga hamba. Yang berbuat maksiat hamba. Demikian pula yang melakukan ketaatan juga juga hamba. Ini adalah bantahan terhadap golongan yang dinamakan dengan Jabriyah yang mereka berlebihan berlebi Ya ketika menetapkan takdir Allah. Ya ketika menetapkan takdir Allah sehingga apa? Sehingga mereka meyakini bahwasanya manusia ini ya ibaratnya seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Yaitu tidak ada daya, tidak memiliki qudrah, tidak memiliki maasiah. Kemudian mereka berlebihan dan mengatakan bahwasanya apa yang kita lakukan ini yang melakukan pada hakikatnya adalah adalah Allah. Jadi kalau kita berjalan, berarti yang berjalan adalah Allah. Kalau kita makan, yang makan adalah Allah. Subhanahu wa taala amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Mereka berlebihan berlebi menetapkan takdir sehingga mereka meyakini bahwasanya apa yang kita lakukan ini pada hakikatnya yang melakukan adalah adalah Allah. Ini yang ingin beliau bantah. Boleh mengatakan bahasanya hamba Dialah yang melakukan Al-ibad Fa'iluna hakikatan Hamba mereka lah yang melakukan dengan hakikat Tapi yang menciptakan apa yang kita lakukan siapa? Allah Jadi yang melakukan kita Tetapi apa yang kita lakukan Ini yang menciptakan adalah Allah Dengan dalil-dalil -dali yang tadi kita sebutkan Jadi yang beriman adalah hamba Bukan Allah yang kafir adalah manusia, bukan Allah. Yang melakukan ketaatan adalah hamba, bukan Allah. Yang melakukan kemaksiatan adalah manusia, bukan bukan Allah. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan juga hadis yang menyatakan bahwasanya hamba yang melakukan ini sangat banyak sekali. Ya, bahwasanya yang sholat itu hamba, yang taat itu hamba, yang melakukan kemaksiatan adalah hamba bahkan Salah seorang ulama iaitu Al-Imam Al-Bukhari Rahmanullah beliau mengarang kitab yang khusus Yang isinya adalah bantahan terhadap orang-orang yang Menyimpang di dalam masalah ini Iaitu Al-Jabriyah beliau mengarang sebuah kitab Khulu Af'alil al Ibad Kholku Af'ali Al-Ibad Penciptaan Af'alil al Ibad Iaitu pekerjaan-pekerjaan hamba Kitab ini Mohon maaf, ini adalah dikarang oleh beliau untuk membantah al-qadariyah. Al-qadariyah yang mereka mengatakan bahwasanya hamba dialah yang menciptakan amalannya sendiri. Hamba yang menciptakan amalannya sendiri sebagaimana kita sebutkan. Jadi ini bukan bantahan terhadap jabriyah tetapi bantahan terhadap qadariyah. Kemudian setelahnya beliau mengatakan walil ibadi qudratun ala a'malihim. Dan hamba ini memiliki kuat ala akmalim, memiliki kemampuan atas amalnya. Dan ini masih membantah orang-orang Jabiriah, karena orang-orang Jabiriah mengatakan kita tidak memiliki kuat. Nya tadi di misalkan oleh mereka kita ini seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Kemana saja? Ya arah angin tersebut maka itulah ya bulu akan terbang. Kita tidak memiliki kemampuan kata mereka. Kita tidak memiliki kemampuan. Adapun akidah ahlu sunnah yang benar. Bahawasanya hamba diberikan oleh Allah pudra untuk beramal. Allah SWT memberikan kemampuan ia ya, kepada hamba untuk beramal. Walahum iradah. Demikian pula mereka memiliki iradah. Memiliki kehendak. Adapun orang-orang Jabriyah mengatakan kita tidak memiliki kehendak. Ya. Adapun ahlu sunnah. Miyakini bahasanya kita yaitu hamba memiliki kudrah dan juga Memiliki irada, memiliki kemampuan Dan juga memiliki kehendak Wallahu khaliquhum Wa khaliku kudratihim Wa iradatihim Dan Allah yang telah menciptakan mereka Menciptakan kudrah yang mereka Miliki Jadi kemampuan yang kita miliki Yang menciptakan adalah Allah Allah yang menciptakan kita dan Yang menciptakan kemampuan kita Diberikan kita kemampuan untuk mengangkat suatu benda. Diberikan kita kemampuan dalam kecerdasan. Maka ini dengan takdir Allah. Ini semua yang menciptakan adalah Allah. Demikian pula iradah yang ada pada diri kita, maka itu yang menciptakan adalah Allah. Kama kal sebagaimana firman Allah. Beliau ingin menyebutkan dalil bahwasanya makhluk juga memiliki iradah. Allah mengatakan, Liman sha'amin kum ayys Liman sha'amin kum ayys taqim. Wama ta'ashauna illa ayysa Allahu Rabbul alamin. Siapa diantara kalian? Bagi siapa diantara kalian yang ingin yastaqim, yang ingin istiqamah? Allah mengatakan liman sha'amin kum. Bagi siapa diantara kalian yang menginginkan? menunjukkan bahasanya makhluk memiliki keinginan barang siapa bagi siapa di antara kalian yang menginginkan untuk istiqamah menunjukkan bahasanya makhluk juga memiliki keinginan kemudian Allah mengatakan wama tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin dan tidaklah kalian menghendaki kecuali apabila dikehendaki oleh oleh Allah perhatikan Wahmata shauna illa ayya sha allahu rabul alamin. Tidaklah kalian menghendaki, kecuali apabila Allah menghendaki. Menunjukkan bahwasanya kita punya kehendak, dan Allah juga memiliki kehendak, dan kehendak kita itu di bawah kehendak Allah. Makanya Allah mengatakan, Wahmata shauna illa ayya sha allahu rabul alamin. Dan tidaklah kalian wahai manusia menghendaki kecuali apabila Allah menghendaki. Menunjukkan bahasanya makhluk punya kehendak. Dan ini dalam bantahan terhadap siapa? Jabriyah atau Qadariyah? Bantahan terhadap Jabriyah. Karena mereka mengatakan kita tidak punya kehendak. Tapi Allah mengatakan. Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali dengan kehendak Allah. Menunjukkan bahasanya Allah memberikan atau menciptakan kehendak pada diri kita. Tetapi kehendak kita tidak berdiri sendiri. Kehendak kita adalah di bawah kehendak Allah. Kerana tidak semua kehendak yang kita inginkan terjadi. Masha'allahu kana. Wa ma'lam yasha'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Dan apa yang Allah tidak, tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Berkata al-imam al-syafi'i rahmatullah. Ma'asyik takana wa'il lam asya' Wa ma'asyik tu'il lam yakun. Beliau mengatakan, Apa yang kau kehendaki ya Allah? Terjadi. Wa in lam ashya meskipun aku tidak menghendakinya. Dan apa yang aku kehendaki, apabila engkau tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Ini adalah penjelasan dari beliau, yaitu Al Imam Ashfiirahul Allah, bahwasanya kehendak kita itu di bawah kehendak Allah Azza Wajalla. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, Wahad hidna roja tu min al qadariy yukazibu biha amtu qadariyah. Dan derajat dari takdir ini Didustakan oleh sebagian besar Qadariyah Iaitu tentang bahasanya Allah yang menciptakan Af'alul ibad Tadi kita yakini bahasanya Allah menciptakan segala sesuatu Termasuk diantaranya Amalan-amalan hamba yang menciptakan adalah Allah Adapun pun Qadariyah Maka mereka meyakini bahasanya Yang menciptakan amalan hamba adalah siapa? hamba itu sendiri. Beliau menerangkan bahwasanya ini yaitu meyakini tentang bahwasanya af'alul ibad ini yang menciptakan Allah, ini ditusdi oleh sebagian besar al-Qadariyah. Didustakan oleh sebagian besar al-Qadariyah. Al Jadi mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan amalan kita adalah kita sendiri bukan Allah. Alladzina samahu salaf Majus hadhi ummah yang dinamakan digelari oleh para salaf kita yaitu para pendahulu kita bahwasanya mereka yaitu Qadariah adalah Majusahadihil ummah mereka adalah orang majusnya umat ini jadi kalau ditanya ya siapa orang majusnya umat ini siapa mereka? Al ya, Qadariah dan ini yang memberikan gelar ini adalah para pendahulu kita telah diriwatkan dinukil dari Abdullah Ibn Abbas Nah ya, salah seorang Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahasanya beliau menggelari orang-orang Qadariyah dengan apa? Orang Majus yaitu Majus Saharil Umah. Majusnya umat ini adalah siapa? Qadariyah Kenapa? Sebabnya para ulama menjelaskan karena orang-orang Majusi meyakini bahasanya yang mencipta itu ada dua. Ada yang menciptakan kebaikan, ada yang menciptakan kejelekan. Yang menciptakan kebaikan adalah nur, cahaya. Dan yang menciptakan kejelekan adalah al-zulmah, iaitu kegelapan. Berarti mereka meyakini bahasa yang menciptakan ada berapa? Ada dua. Ada yang menciptakan kebaikan dan ada yang menciptakan kejelekan. Ada, ada nur, ada cahaya, ada zulmah, ada kegelapan. Nah, orang-orang Qadariya mirip dengan orang-orang Majusi. Karena mereka meyakini bahawa yang mencipta ada dua. Yang menciptakan mereka siapa? Allah. Yakin sama dengan kita. Yang menciptakan mereka adalah Allah. Tetapi ketika membahas tentang amalan hamba, maka mereka mengatakan, yang menciptakan amalan-amalan hamba adalah mereka sendiri. Berarti mereka meyakini adanya dua pencipta. Yang menciptakan mereka yaitu pelaku, dan yang menciptakan amalan. Yang menciptakan pelaku adalah Allah. Yang menciptakan amalan mereka adalah mereka sendiri, Sehingga tidak heran Apabila salaf Ia mereka menggelari orang-orang Qadariah -orang Dengan majus Yang mereka adalah majusinya Umat ini dan para ulama berselisih pendapat Apakah mereka adalah Masih dalam Masuk dalam golongan kaum muslimin Ataukah mereka keluar dari agama Islam Karena sebab e, Bitnah mereka ini Dan yang jelas Kalau mereka mengingkari ilmu Allah Ini jelas keluar dari agama Islam ada di antara mereka yang bulat, yang berlebih-lebihan, mengatakan bahasanya Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya sesuatu. Tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya sesuatu ini berarti mengingkari ilmu Allah. Dan ini adalah kekufuran di dalam kekufuran di dalam agama kita yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Kemudian setelah itu, wajibul fiha kaum mumin ahli isbah dan telah berlebih-lebihan. Di dalam masalah ini, sebagian orang dari ahlul ithbar. Yaitu orang yang menetapkan takdir. Ada yang berlebih-lebih-lebihan. Berlebih Hatta yaslubu, yaslubu al-abda kudratahu wa khtiarahu. Ada di antara mereka yang berlebih-lebihan dengan beriman. Dengan takdir ini. Sampai mereka menafikan dari hamba kudrahnya. Dan juga ikhtiarnya. Yaitu menafikan mengatakan bahasanya hamba tidak memiliki kudrah, tidak memiliki kemampuan, padahal kita tahu kita sendiri merasakan kita memiliki kemampuan, Demikian pula menafikan dari hamba ikhtiar, yaitu kehendak memilih, dinafikan dari hamba seakan-akan makhluk tidak ada atau tidak bisa memilih padahal kita sendiri merasakan kita bisa memilih, ya ini adalah orang-orang yang berlebihan dari kalangan ahlul itbat, jadi berlebihan di dalam menafikan takdir tidak diperbolehkan demikian pula di dalam menetapkan sampai mengatakan bahasanya yang melakukan ini semua adalah Allah, yang berjalan adalah Allah, yang makan adalah Allah, yang salat adalah Allah, maka ini adalah sebuah kesesatan. Wa an af'alillah wa ahkamihi hikamah wa masalihaha dan mereka mengeluarkan dari pekerjaan-pekerjaan Allah dan juga hukum-hukumnya Hikmah dan juga maslahat. Artinya mereka mengatakan Bahasanya apa yang Allah kerjakan Apa yang Allah lakukan Demikian pula hukum-hukum Allah Ini tidak ada hikmahnya Tidak ada apanya? Tidak ada hikmahnya Dan ini adalah kesesatan di dalam Agama dan keyakinan al-sunnah Bahasanya hukum-hukum Allah Di dalamnya ada hikmah yang banyak Dan ada maslahat. Demikian pula apa yang Allah kerjakan Itu bukan sesuatu yang Sia-sia Tetapi semuanya ada hikmah dan juga ada maslahat. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang e, penjelasan Dari apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Di dalam kitab beliau yang berkaitan dengan Al-Iman Bilqadar Dan insya Allah akan kita lanjutkan besok Dan sekarang kita lanjutkan dengan tanya-jawab Yang punya pertanyaan silakan ditulis dengan kertas Dan disampaikan ke depan dengan tulisan yang jelas dan ringkas Apakah diperbolehkan sholat ba'diyah ketika sholat yang dijama'k karena sebab hujan deras Seperti... Apakah diperbolehkan solat bakdia ketika solat yang dijamak karena hujan deras seperti solat maghrib dan isya yang dikerjakan di waktu maghrib? Apakah boleh solat bakdia isya? Boleh. Boleh kita melakukan bakdia isya apabila kita menjamak antara maghrib dan isya dan kita dalam keadaan mukim maka kita boleh melakukan bakdia dan Rasulullah SAW senantiasa menjaga solat sunnah rawatib. Yang jumlahnya ada 12 rakaat. Yang senantiasa menjaganya ketika beliau dalam keadaan Hazar, yang dalam keadaan mukim. Adapun ketika beliau safar Maka beliau meninggalkan Solat sunnah rawatib Kecuali dua rakaat sebelum subuh Ya, kecuali dua rakaat sebelum subuh Dan ini menunjukkan bahasanya Apabila seseorang menjamak dua solat Ya, karena satu sebab Ya, seperti misalnya karena hujan deras kemudian dia menjamak dua salat seperti Maghrib dan Isya, maka boleh dia melakukan ba'diyah setelah salat Isya. Bahkan boleh dia setelah itu melakukan salat malam. Boleh dia setelah itu melakukan salat malam meskipun belum datang waktu salat Isya. Ya karena dia sudah melakukan salat salat Isya. Allah taala a'lam. Mohon pencerahannya di tanah air akan dilakukan aksi Bela utama dengan turun ke jalan yang mana tujuannya adalah untuk Menuntut keadilan kepada penguasa dengan Menamakan aksi ini dengan aksi damai, membela agama dan ulama Apakah dalam syariat dibenarkan cara-cara seperti ini Dengan turun ke jalan, dengan alasan membela agama Bagaimanakah syariat menuntut kita, menuntun kita dalam membela agama ketika melihat Ketidakadilan penguasa Saudara-saudara sekalian yang dimulakan oleh Allah Azza wa Jal Allah SWT Dan juga Rasulnya Memberintahkan kita untuk Beramar ma'ruf nahi munkah Dan juga istiqamah Mentaati Allah dan juga Rasulnya dan Ini adalah Yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim Sebagaimana sabda Nabi SAW alaihi Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa lam yastati' fa bi lam yastati' fa bi qalbihi iman Barang siapa di kalian yang melihat kemungkaran maka adalah dia rubah dengan dengan tangannya dan apabila tidak mampu maka dengan lisannya dan apabila tidak mampu maka dengan hatinya dan yang demikian adalah Selemah-lemah iman Jadi masuk dengan mengikari dengan tangan Adalah dengan kekuasaan Itu apabila seseorang Memiliki kekuasaan silakan dia merubah dengan Tangannya, dengan kekuasanya Sebagaimana atau seperti seorang Kepala rumah tangga Dia melihat di dalam rumahnya ada Kemungkaran, ada kemaksiatan Dan dia adalah kepala rumah tangga Maka dia berhak Untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, ya dia hilangkan atau dia buang atau dia jual, ya untuk menghilangkan kemaksiatan di dalam rumahnya. Dia memiliki kekuasaan. Ta'if, kalau dia tidak mampu atau tidak memiliki kekuasaan, maka dengan lisannya, yaitu dengan menasehati dengan cara yang baik. Apabila dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuasaan, maka dia menasehati dengan lisannya. Dan ini tentunya dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk menasihati dengan lisan. Dia adalah seorang ulama atau seorang talibul ilim, seorang penuntut ilmu. Dia menasihati dengan lisannya dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik sebagaimana diperintahkan. Kalau tidak mampu, berkuasa dia tidak memiliki. Lisan dia juga tidak mampu untuk menasihati. Maka beliau mengatakan, Fahbiqal qalbihi maka dengan apa? Dengan hatinya, yaitu dengan membenci kemungkaran tersebut. Jadi dia tidak bisa berbicara, dan dia untuk berubah dengan kekuasaan dia bukan seorang pejabat. Maka dalam keadaan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk mengingkari dengan hatinya. Dan ini adalah al ad iman. Ini adalah iman yang paling lemah. Artinya tidak ada yang lebih rendah dari itu. Jadi minimal seorang muslim. Apabila dia tidak memiliki kekuasaan dan tidak bisa berbicara, maka mengingkari dengan hatinya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini menunjukkan bahwasanya ingkarul munkar ini wajib tetapi sesuai dengan wewenang kita, sesuai dengan kemampuan, kemampuan kita. Jangan sampai kita melanggar hadis ini. Artinya kita tidak memiliki wewenang, tidak memiliki kekuasaan, kemudian kita ingin merubah dengan Kekuasaan. Padahal kita tidak memiliki kekuasaan tersebut. Yang kita ambil barangnya, kita rusak barangnya. Ini bukan wewenang kita. Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bukan wewenang kita. Dan petunjuk Nabi seperti yang tadi disebutkan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak memiliki kemampuan, kita bukan seorang pejabat dan kita tidak bisa berbicara. Maka minimal kita yang mengingkari dengan dengan hati kita dan mengingkari kemungkaran. Ini bukan kembali baik tidaknya kepada kepada akal kita atau kepada perasaan kita atau kepada emosi kita. Tetapi dikembalikan kepada Allah dan juga rasulnya. Maksudnya bagaimana? Selain niat kita yang baik yaitu untuk mengingkari kemungkaran, maka juga harus harus diiringi dengan cara yang baik. Keinginan yang baik, niat yang ikhlas yaitu ingin merubah kemungkaran. Atau ingin keadilan maka ini harus disertai dengan cara yang yang baik. Cara yang baik dari mana? Dari Allah dan juga Rasulnya. Apa yang Allah tunjukkan, yang ditunjukkan oleh Rasulullah maka itulah yang baik. Itu yang cara yang baik. Tapi kalau tidak ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya maka ini bukan cara yang yang baik. Dan menasihati penguasa beda dengan kita menasihati orang lain. Karena dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, di dalam musnatnya beliau sallallahu alaihi mengatakan menjelaskan kepada kita tentang tata cara menasihati penguasa. Beliau mengatakan, "Man arada ayyan sahali disultan, fala yubdilahu alaniyah, wal ya'khud bi yadihi, wal yakhlu bihi, fa in qubila minhu fadhak, wa illa qat ad Beliau mengatakan, "Barang siapa yang ingin menasihati penguasa Maka janganlah dia terang-terangan Artinya jangan sampai dia menasihati penguasa di depan orang banyak Tidaklah dia mengambil tangannya Kemudian dia berkholwat, yaitu bersendirian dengan penguasa tersebut Apabila diterima nasihatnya, maka itulah yang diinginkan Dan apabila tidak diterima, maka dia sudah melaksanakan kewajibannya Sebagai seorang saudara dan sebagai seorang rakyat ingin berta'awun bekerjasama di dalam kebaikan dia sudah nasihati. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak maka dia sudah melaksanakan kewajibannya. Adapun yang mengajak manusia yang lain untuk turun ke jalan dinamakan dengan aksi. Aksi damai atau dinamakan dengan demo yang damai. Maka ini tidak disyariatkan di dalam agama agama Islam. Tidak disyariatkan di dalam menasihati penguasa dengan cara seperti ini. Keinginan kita yang baik dan niat kita yang lurus harus diiringi dengan cara yang Yang baik, yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya Dan Allah mengatakan Fastaqim kama umirta Fastaqim kama umirta Hendalah engkau istiqomah Kama umirta Sebagaimana engkau diperintahkan Jadi kita disuruh istiqomah Sebagaimana diperintahkan Artinya kita bukan istiqomah sesuai dengan emosi kita Istiqomah sesuai dengan hawa nafsu kita Sesuai dengan perasaan kita, sesuai dengan akal kita, tidak Tetapi kita istiqomah, kama umirta Sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Dan Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan Yang dinamakan dengan demonstrasi Atau dinamakan dengan aksi damai dan seterusnya Jadi kalau ingin menansahati pemerintah Dengan cara yang tersembunyi Dan tadi sudah kita sampaikan Mengingkari kemungkaran ada beberapa derajat Kalau kita tidak punya kekuasaan Ya, maka kita dengan lisan. Dengan menasihati, dengan tulisan. Kalau tidak mampu, maka minimal dengan apa? Dengan hati kita. Ini adalah At'aful iman, Wallahu ta'ala a'lam, wa billahi taufiq wa lidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.